מזמור ס"ו. למנצח שיר מזמור. הריעו לאלוהים כל הארץ. זמרו כבוד שמו. שימו חבוד תהילתו. אמרו לאלוהים מה נורא מעשיך. ברוב עוזך יכחשו לך אויביך. כל הארץ ישתחוו לך ויזמרו לך. יזמרו שמך סלע. לכו וראו מפעלות אלוהים, נורה עלילה על בני אדם, הפך ים ליבשה, בנהר יעברו ורגל, שם נסמכה בו, מושל בגבורתו עולם, עיניו בגויים תצפנה, הסוררים אל ירום מולמו, סלע. ברכו עמים אלוהינו, והשמיעו קול תהילתו, השם נפשנו בחיים, ולא נתן למות רגלנו כי וחנתנו אלוהים, צרפתנו כצרוף כסף. הוותנו במצודה, שמת מועקה ומותנינו, הרכבת אנוש לראשנו, בנו באש ובמים, ותוציאנו לרוויה. אבוא ביתך ועולות, אשלם לך נדריי, אשר פצו שפתיי, ודיבר פי בצר לי. עולות מכים אעלה לך עם קטורת אילים, אעשה וקר, עם עתודים סלע. לכו שמעו ואספרה כל יראי אלוהים אשר עשה לנפשי, אליו פי קראתי ורומם תחת לשוני. אבן אם ראיתי ולבי לא ישמע אדוני.